Bismillahirrahmanirrahim Wa gala radiyallahu anhu Ma'at ma'ana hi'lah illa da'watul sigar Min iyalil qaba'il waghairihim Liannahu idhan tafa'as-saghir Sara' thalika ilal kabir Bimithli tab'i Liannal wazi' al-tab'i Yughni' anil wazi'i syar'i hmm. yeah. Ma'at ma'ana hi'lah illa da'watul sigar Ma'at ma'ana hi'lah illa da'watul sigar kita tidak punya cara lain kecuali mengajak anak-anak kecil berdakwah terhadap anak-anak kecil. Min ayalil kabail wakairiim daripada anak-anaknya orang-orang gebail, orang-orang yang pelosok jauh daripada pendidikan itu ambil mereka ajaril. Dia naufudah intaf al zahir saradali kelakabir dimailit topi karena kalau sudah Anak kecil itu mengambil manfaat pinter misalnya itu pengaruh juga kepada yang besar besar dengan secara alami lian al wasi al tabi'i yugni anil wasi ashar'i karena sesungguhnya bagian kalau diambil daripada yang sifatnya itu alami itu lebih bisa diterima daripada secara syari nih. Yang wajib kamu ajari itu kan pemuda untuk solat, yang sudah balik, yang sudah tua kamu ajari solat, kamu ajari ajaribudu. Tapi sulit, gitulah. Ini yang wajib, ini yang wajib kamu ajari nih. Mereka yang enggak tahu budu, yang enggak tahu solat, kamu itu wajib. Secara syar'i itu yang wajib, kan gitu. Kemudian yang minat kurang. Enggak punya waktu, enggak mau diajari kadang-kadang. Terus gimana? Ah, kita mengadakan satu perubahan dakwah lewat anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang belum wajib wudu, kita ajari wudu. Yang belum wajib sholat, kita ajari sholat. Kita ajarkan misalnya hukum-hukum agama yang lainnya yang kecil-kecil tadi itu. Anak kecil tadi itu kalau sudah berubah, bisa baca kitab, bisa mengerti, bisa faham, itu akan lebih bisa menarik. Huh? kepada orang-orang yang lainnya secara umum, huh? secara uh, merata daripada kita pakai yang secara syari dari itu Subhanallah. Karena itu terjatuhkan kalau intilawah jangan nanya kepada pemuda atau orang tua. Pemuda sama orang tua cukup yang wajib-wajib aja lah. Kenapa? Kalau sudah tua belajar belum alih, mati duluan nanti. Kalau yang pemuda belajar belum alim, udah pingin zuat syuhul nanti. Eh? Ya, tapi kalau anak kecil, ah, belum dewasa, udah jadi alim itu lebih pas itu nantinya, dan itu akan bisa merubah lingkungan nantinya. Wajallah rasulullah anu suila saidun ahmad bin zain al hadz hatta anna tabwil balsahi, qalalahu. Al suhai, suhai. Ba Suhayl qala la wa bayah miluh wa man ma'uh fa qala alimtu an laysa li haj ma muradi illa bi mil'i tastin ma zamzam -zam aghtasilu bih qala sayyiduna a ha. Habib Ahmad bin Zainal Habsi pernah diminta untuk haji hmm, diminta untuk haji mala dikatakan Atawil At Ba ini Sheikh Abdul Rahman Ba disebut Atawil At ya mungkin karena beliau e, tinggi orangnya ya dia kaya raya dia menyatakan wa ba yahmilu eh? boleh dibawa sama Habib Ahmad Al Habsyi sapa aja sudah mau di bosi traktir semuanya udah hajinya katanya Habib Ahmad Alim an al laisa salih haj aku sudah tahu mengetahui persis bahwa udah uh, kita tidak harus haji. Karena pertama kewajiban haji itu enggak harus langsung tahun itu. Boleh apa ditunda karena ada urusan yang lebih penting. Kedua ma muradi illa bimil itos i tasdin zam, zam, zam' akta artasilbi. Mungkin nantinya haji itu perlunya untuk dapat air zam-zam aja karena di sini gak ada air zam-zam Supaya anak dapat air zam-zam bisa minum bisa mandi dengan air zam-zam Artinya begini haji itu bukan berarti prioritas utama bagi mereka Haji umroh bukan prioritas utama Prioritas utama adalah bagaimana caranya dia tadi itu manfaat dalam kehidupan di atas dunia ini lah kalau pahala haji, tidak nunggu berangkat ke Mekah. Nabi menyatakan, siapa orang yang dia tadi itu wuduk dengan bagus, kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak beranjak daripada tempat musolahnya, kemudian sampai terbit matahari, maka dia akan mendapatkan haji dan umroh. Pahala haji itu banyak sekali. Pahala haji, pahala haji bisa berhaji berkali-kali. Cuma perlunya ke sana bisa langsung tawaf ke Ka'bah, bisa sa'i, bisa minum zam-zam. Anda sampai ke sana bukan hanya mencari pahala haji, tapi untuk air zam-zam. Kalau untuk pahala haji inti dakwah lebih besar daripada pahala haji. Ini membantu fukura ul-masakin lebih besar daripada pahala daripada haji dan umroh. Kerabat kamu yang kamu bantu lebih besar pahalanya daripada hajian dan umrah. Karena itu mereka tidak memprioritaskan haji. orang-orang ya, besar para ulia Allah, mereka tadi itu tidak prioritas haji setiap tahunnya. Ya memang ada sih yang begitu, cuma kebanyakan mereka lebih memprioritaskan dakwah ilallah Allah Subhanahu wa taala, mengajar, membantu orang-orang yang lemah itu lebih didahulukan. Cuma bukan berarti tidak haji karena bakhil. Ya. Oh, anak tidak haji, kenapa anak lebih banyak uh, baca Al-Quran itu lebih penting itu dan lah. lah kalau sudah demikian, lah terus duitnya itu ke mana arahnya? Ya, anak penjara mati sampai anak mati baru anak keluarkan misalnya. lah kalau sudah demikian nah ini enggak benar. Nah, maksudnya di sini ada hal yang lebih penting tadi itu. Mungkin pernah diceritakan Abdullah bin Mubarak ya. Beliau pergi haji. Menyelangi dia bertautan bagi haji sampai ada jalan Dia mendapatkan seorang perempuan lagi Ngambing daging bangkeh Himar Bangkeh Himar disesati gitu, dia ambil dagingnya Allah Umarok melihat lho, ibu ini rupanya tidak mengerti Bu, bu, haram bu, bangkeh, tidak boleh dimakan Hurdimat alaikum ulmaitatu Dilihat sama ibu, udahlah berangkat ini mau haji kan kata dia Mau oh, haji masyarakat Nabi kan berangkat aja lah, ini tidak usah mengurusi anak. Ini halal bagi anak, bagi kamu haram. Loh, bu enggak ada halal bagi inti haram bagi anak itu bu. Haram ya semuanya haram bu. Eh, kata dia, di rumah ada anak yatim empat yang belum makan beberapa hari. Dia bakal mati kelaparan, kata dia. Bukankah ini halal kalau ke dalam keadaan terpaksa? Kaget, Abdullah merakwah. Ini berarti perempuan pintar ini turun dia. Ibu siapa namanya? Pengin tahu nama aku ya? Aku Fulana binti Fulan, binti Fulan, binti Fulan sampai binti fa, bin Fatima, binti Rasulullah. Ternyata cucunya Rasulullah. Kaget, ibu. Ibu enggak usah diteruskan ini. Dagingnya ditinggal. Ini Bekal saya, ongkos saya haji, bawa ibu. Loh, ini haji katanya. Tidak mungkin aku akan menghadap ke Kaabah kalau meninggalkan, uh, cucunya -an ke meninggalkan cucunya Rasulullah dalam keadaan demikian. Tidak mungkin anak akan ziarah ke Madinah akan meninggalkan cucunya Rasulullah dalam keadaan demikian. Tidak mungkin. Sudah, dibawa pulang ke haji. Alhamdulillah berapa saat itu. Waktu rombongan haji datang, Hah, waktu rombongan Haji datang Abdullah Mbaharuk ucapkan hajan mabruran wasa'yan masyukuran sebagaimana lah ya orang mudah-mudahan hajinya ente mabrur kata orang ini mudah-mudahan ente juga hajinya mabrur enggak anak enggak jadi tahun ini enggak jadi anak padahal sudah ingin haji bertahun-tahun ente enggak haji kata dia, enggak apanya tidak haji lawang ente tawaf karena kelihatan kok maksudnya Hajetin, datang ke yang lainnya. Mudah-mudahan haji sainya inti diterima oleh Allah. Inti juga mudah-mudahan diterima ya. Mudah-mudahan. Lo, enggak ada, ada haji tadi. Apanya di saih bareng sama anak tadi? Cip. Ada lagi menyatakan kelihatan di Arafah. Akhirnya, mikir ya, kok model orang-orang ini? Waktu tidur mimpi Rasulullah. Ketemu dengan Nabi. Hah? Kata Nabi. Syekh, gara-gara engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada cucuku, ah, maka Allah Subhanahu wa memerintahkan malaikat dalam bentuk kamu setiap tahunnya menghajikan kamu sampai hari kiamat. Syekh. Hah? Iya enggak? Pantaslah kalau berangkat ke sana membiarkan keluarganya, membiarkan misalnya orang-orang eh, yang harus dibantu dalam keadaan menderita enggak pantas karena itu harus tolak-tolak dulu orang yang mau umrah mau haji itu, ini pantas enggak dihaji umrah itu kalau apalagi sudah melaksanakan yang wajib jangan dibuang-buang begitu hartanya ya kala sayyiduna kulla yawmin lahu hujujun kafirah kama kala sayyidun al-habib Ja'far li sayyidun al-habib Umar Sumed hina a'lamu bisafari al hajj In kana li syur ma muradi lakum tasirun. In kana li syur ma muradi lakum tasirun. Lianna lakum kulla yawmin hajjan. Atau kama kala. Wa kathalika seyidna abdurrahman s-sigaf. Azama ila safa lil hajj. Falamma balag al makan al musamma bil jauf. Raj'a. Faqala arwahul anbiya wal awliya araduni. Faqalu hajjuka bihadramud. Atau kama kala. Kata Habib Ahmad bin Zaid, kenapa Habib Ahmad bin Zaid tidak haji waktu itu? Karena mereka seperti Habib Ahmad bin Zaid punya haji banyak setiap saatnya, setiap harinya bisa haji. Artinya pahala haji itu bisa setiap hari. Huh? Juga dicerangkan Al Habib Jafar. Abu Jaafar ini anaknya Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Jaafar bin Ahmad bin Zaid al-Habsyi pernah berkata kepada Habib Umar bin Smed. Ketika Habib Umar bin Smed mau haji, izin sama Habib Jaafar ini kita doa. Ingat nasi sore. Kalau memang penghujung pendapatku kata dia, kamu jangan berangkat haji. Mau lah dilakukan tak tidak usah haji tahun ini. Kenapa? Setiap hari kamu sudah bisa dapat pahala haji. Cuma itu mereka perlu kamu bantu, perlu kamu ajari, kamu tinggalkan eman, kata dia. Cuma lihat bagaimana. Jadi dipertimbangkan Pak Amal itu. itu. Kira-kira kalau dapat keuntungan cari yang 10 ribu atau 100 ribu. 100 ribu, 1 juta. Cari yang 1 juta. Yang lebih banyak. Pahala juga begitu. ente pahala haji sama membantu fukur al-masakir mana yang lebih besar? Keberanan anak yatim mana yang lebih besar? Seharusnya ke sana arahnya. Karena sebagian mereka waktu diizinin untuk haji, anak mau haji tahun ini guru kata dia. Inti haji untuk cari apa? Cari ridho Allah guru benar Iya. Gimana kalau dapat ridho Allah enggak perlu haji? maksudnya guru itu banyak orang-orang sakit yang menderita perlu obat belikan. itu banyak janda-janda yang anaknya yang yatim yatim perlu biaya kasihkan sama dia. Anda cuma anak ini sudah mantap kencang nanti anak setahun ini mau umroh sama haji, ya memang hartanya ente yang enggak beres memang, sehingga kehilangan pahala yang besar kata dia. Kena itu jangan diprioritaskan. Ada yang lebih penting daripada haji dan umroh. Bukan juga Al Habib Abdul Rahman Assegaf pernah sudah berangkat mau haji, sampai ada di satu daerah namanya Al Jof, pulang pulang pulang pulang burung. Kenapa bilang arwahul anbiya dan Aulia datang memberitahu kepada aku inti dapat pahala haji ada di hadramut pulang dakwahnya ente teruskan kelakuannya inti yang ada di hadramut perbuatan kebaikan kamu ibadahnya kamu kamu lakukan itu kamu mendapatkan pahala haji sudah jadi eh, karena itu jangan-jangan kita terperangah dengan berangkatnya dulu ya dianggap kalau sudah biaya gede Pasti pahala gede. Belum tentu. Belum tentu. Maaf. Nah. Wallahualaikum.